Ja, så går det till i livet, förstår du, Magan. Nu var det så här att musikmirakelmannen hade en dotter som hette Tonalia, Och nu hade han fått veta att hon inte ens kunde sjunga och ännu mindre spela Gubbenovak. Och han blev ganska så förtvivlad. Musikmirakelmannen lyftade helt enkelt med mig och posen i Magan och vi började leta efter tonalja, Som var långt borta någonstans på en blommande äng Vi letade och vi körde och hjulen snurrade Alla mina kära många hjul under bilen De blev alldeles snurriga De var utpumpade, de behövde frisk luft Vårt liv var snurrigt Och det blev snurrigt och underbart När musikmilagermannen kom in i vårt liv Han kunde ju sjunga om allting han kunde göra musik av allting. Vänta, ska ni få höra? Bor hon där borta? Nej, där bort. Nej, jag tror hon bor där, bort. där borta. Nej, hon bor borta i alla fall.